Allah-u Ekber A'udhu billahi min ash-shaytan r-rajim bismillahi r-rahman r-rahim Inna alhamda lillahi nehmaduhu wa nasta'ayinuhu wa nasta'aghfiruhu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 Hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharra al-umur muhdathatuhaa wa kulla muhdathatin bid'a wa kulla bid'a'tin dalalah wa kulla dalalatin fin nari wa ba'du ijith falandarimi absuluti taquna Allahu tabaraka wa ta'ala porshandiqa da musheera Allahu jalla wa ala qovë mbi zotëriju në pengamërve Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam mbi shok të ti besnek mbi famine ti të, të ndërshme dhe mbi gjithat të të cilat e ndjekin me të mirë rrugën e ti deri në ditën e gjikimit. Në vazhdimësi të dërseve do të përmend më nga diqka prej vlerës së mësimit të besimit. Pra përqen nëzitje dhe rritje të ambicis ton sepse mësojnë në në akitë në vazhdimisht dhe shejtoni ësht a i cili mësë shumë t'i godet, ati ku ka mësë shumë t'i fruta. Qishka thoni përnë kaimi, Allah e më shirovët. Qishka thoni godet mësë shumë t'i, ku ka mësë shumë t'i fruta. Andaj, për nëzitjen dhe ngritjen e ambicës dhe vullnetit lartë besimtarit për ta mësumë mirë akitën dhe mësë mu dërzue derin ku të takoje Allahun gjelle, gjelle fi ula, ndalë me disa qaste para se me ufut në liber, me ditë shka, Se sa është të vlefshme kjo qëka e mësojna të Allahu Gjelle, Gjelle vë ala Ajo me të silën dhe të ndalë mison të me lehen Allahu Gjelle vë ala Janë disa fjallë të i bën kajimit, Allah e më shiroft Dhe ajo është se Allahu Gjelle vë ala në libën e ti të uhidin e ka qëjtë me një e mërtë kjetër E ka qëjtë me një veqërit pa ndartë të uhidin Jalla wala, wa a është e lëklos. Sinjeriteti ndaj Allahut Jalla wala. Allahu Jalla wala ka thonë në librin e Tijna, "Ala lillahi ad-dinul khalis." Vinire, për Allahun Jalla wala oj vetëm feja kristal. E sinqert për Allahun Tevareke ve Teala. Thodi bun qayimi shikoje. Allahu po do më thon, për Allahun oj vetëm tauhidi dërsa e ka qëjtë me fjallën i klasë, pëse e ka qëjtë me një sifatë të pandarë të të uhidit, të pandarë të të uhidit andaj, i bënkajimi ka folë disa fjallë e cila të regonë nevojën e ma dhe tonën si robër, si kriesat të dopta për Allahun gjellewala dhe njeri ju, kër e kuptonë sa është i nevojshën për Allahun gjellewala nuk pritonë me msu për Allahun gjellewala kër e kuptonë se sa fukara Sa fakir, sa i nevajshëm, sa do dë mësë dëshmëri të madheko për Allah unë gjellë wa ala, ambicjati rritët për më mësue për Allah unë gjellë wa ala dhe me sakrifiku për hirtë Allahot të barëke, vëtë ala. Andaj, kanë thonë disa prej se lefit, me në wajjët Allahe fëma dhe faqit. Disa fjallë të se lefit. Ajë qëka e ka gjithë Allahun, qëka ka hupë, kështu kanë bëhë, Salefit fjalë të shkurta, mirë po fjalët e salefit subhanallahu tij ka thënë Ibn Rajbi al-Hanbali Allah e mëshiroft, janë ato të shkurta, mirë po na jetojnë me ato. Ndërsa fjalët e të, të mëvonshmeve janë gjata, mirë po sqetojnë me ato. Fjalët e salefit vazhdimisht i përsëritna dhe nëse pyet ku është sekreti, se ato janë sigur mi paston dje. Ato kanë jetuar për qindra viteve, ndërsa janë sigur mi paston dje. Thonë, dhe një pritërishmë në Rëgjepi ka thonë se i kanë thonë me ikhlas e kanë synuë me ato fjal Allahun Gjellewala dhe Allahu ja ka bëhë fjal të atyre si kur mi paslon dje fjal të selifit kiti moj në mend dështë bon, të ndodhë ligeratë në qka e ndogjon para një orve se moj në mend dhe kjo është ku Allahu Gjellewala i ka vendosë sekretet e tina se kush fol për Allahu Gjellewala Allahu Gjellewala e banë që ropë të tina Më e dëgjua dhe fjalat e timë zon vënë te robrit. Andaj është transmetuar nga selefi se ai çka e ka gjetë Allahu, çka ka humb. Çka mundet me humbni njeriu që ka gjetë Allahun xhallahu ala. E ka për qëllim ai çka e don Allahu xhallahu ala trop. Çka ka hup ai? Kur gjallë nuk ka hup. Wa man faqida Allah fa ma dha wajad. Ai çka ka hup Allahin, çka ka gjetë. Nëse i zgjon këtë donjaja çka ka gjetë ai? Allahu nëse ka hup. Humbja Allahu xhallahu ala është humbja me e madhe Dhe alike hu e l'khusra në l'mubin Allahu Gjellewala ka thonë Qikjo apo kjo Katastrof e madhe është dështim Qikjo që, që hu e dështim Dërsa dështimët qera nuk logaritim Se janë kaluse Andaj Thotimë në kaimi duke fol Për një jetë Allahu Gjellewala Ku ka thonë Allahu Tebareke Duke e tregu e nevojen të madhe të tonën për Allahu në gjellë vala, dhe se gjithë qka qka kërkohët është ndorën e Allahut, ka thonë Allahu gjellë fi ula, wa im min shëj in illa indena khazainu. E s'ka ditë qka qka kërkohët, vetëm se të na janë tësarën të asojna. Qka kërkohët, këtë komplet, min shëj in, kjo është e pashtuar që përfshinë gjdo sen, gjdo sen qka kërkohët, në këtë bot, prej njerëzve, dhe gjitha kërjesave tjera, ndëna këzainu. Allahu këtën të në e kanë burimin. Në i këtën ato. Thotë i bënë qajimi, Allah e më shërofë. Mutadamminun likënzi minë al-kunuzi wa huë enë kulle shëj inë la yutlabu illa min men indëhu këzainu. Dhe thotë kjo është një dobi shumë madhe, ku Allahu në të regonë. Se kur dush me lip diçka, lip e pe ati që e këndorë. Wa me fatihu tilke këzainu bëjë dihi. E qësë të këtëre thë Allahu Gjellewala, në dorën e tina, wa enë talëbëhu min gajrihi, talëbën mimën lejse indëhu, wa la iqdiru alai, dhe me lip ditë qka për e tjetër kujna, është me lip pidi kujna qka s'ka kërgjohë. Andaj ka thonë së lefi, faq i du shej lajë u ti, a i qka s'ka ndorë, s'ka mundësi me t'lipë. Nëse shkoni lip qërë, sy, si, atyat, a i s'ka përvejti, s'ka mundësi me dhënë ti. Andaj Allahu Gjellewala ka përmendë ta Çka, çka diçka çka kërkon jo ju njerëz, vetëm se na e kanë në dor. Allahu xhallavala e ka në dor. Nëse s'do me ta dhon, kush ka me ta dhon? Kush ka me ta dhon nëse Allahu xhallavala nuk ta jep? Wa an ila rabbikal muntaha. Ka bërua ai ti jetë Rib ibn Qayyim, ka thonë dhe se tek Zoti o do të jetë përfundimi absolut. Allahu xhallavala e ka përmendse fundja ku kenavat përfundu ila rabbik. Tek Zoti Më të damminun likenzin adhim Thot gjithashtu kja jet Jep dobi dhe garanton një të sërë të madhë Va hua enë kullë muradin Lem ju radli ejihi Va jet tësilu behi Fa hua muddëmahilun mund kation Thot kjo Ban me shenjë Se gjdo sand Qka s'ka lidhë me Allah Dhe s'k'lipët prej Allahut Muddëmahil Ka me hupa ja Mund katir ka më shkëputa ja Kullu men alejha fan Illa Allahu Jalla wa ala ka thënë Shka shifni ketë komplet Shka shifni mesi të juve dhe shka nuk shifni Kullu men alejha fan Gjdo sënë ka më përfundu Illa wajhë u rabbike dhul gjelali E ku shka më mbet Vettëm fitira Allahu Jalla wa ala Pra vettëm Allahu Të baraka wa ta'ala dhul gjelali Illa fdruar Illa rtë madhruar I madhruar Përënari kërërrijes absolute Kullu men alejha fan Kitë ka me hup Andaj hadithin e Bukhariot dhe muslimit Ka thonë për nga meri sallallahu aleyhi sallam Allahu kam i kap qejet Tokat Ujat Detrat Kodrat Dhe kam i thonë Dhe kam i dridh Dhe kam i thonë Enel melik Unë jam brejti Allahu gjellavale Ejnë el gjëbbarun E ku janë tashtiranat dhe nuk dëgohet kurgjë as ku pikujt zonë Allahu xhallahu ta unë jam mbreti, ku jam mbretrit. Ku jam Tirana që kanë munduë me dhunë dhe me diktaturë, me i bë robër të hebshëve të tjerë posallahu xhallahu ala. Ana al-malik, Allahu ta unë jam tash mbreti. Dhe as dëgohet kurkush. Andaj Allahu xhallahu ka thënë kullu men alayha fan. Çka shef nikam e përfunduar. E robi, Allah pse i ka pruktë ajete? Për mëna kthjell nëve. Por më na mashtruan neve kjo duni. Inna ma hadihi alhayatu ad-dunya lahun wa laib. Allahu subhanahu wa taala ka thon, o ju njerëz, kjo dieta e dunjes është lahu, arktim, wa laib dhe loj. Zukhru fal qaul dhe ka mashtrime të mëdha anë këtë duni. Wa tafaḫurūn bainakum dhe as kë kraharim mes juve, Jushtini na mes vete. Shtini na mes vete. الهاكم التكاثر الله جل وعلا يتكاثر يوف يشكتر شميم تكوش تي كشكاو ديشكاو ما شم الهاكم التكاثر كنه دشير مترقوس كشكاو ما شم اكرت سيدة تيام تا الله جل جل في اولا فإنه ليس إليه فإنه ليس إليه المنتهى وليس المنتهى إلا الذي انتهت إليه الأمور كلها ذا روبي تادي بن قيمي nuk duhet të mu lidh me ata qka përfundimi s'ka me qenj të kaj. Ti nuk ban mu lidh me ndikan, qka nuk përfundon qështja të kaj. Të kush përfundon qështja? Të allohë. E para me ndojë sa dëshprimi madhësht, që ka përbërmej një bun kaimi, aj qka e lidh zemë në me ndikan tjetër. Qfar hasreti, dhe far piklimi, dhe far mërzije, dhe kur t'i vene vdekja atina pre allohë u gjellewala, aj nuk ka mundësimi bo dhe bi. Edhe jet Allahu xhallahu xhallala çështja në dorën e tij. Ne besimtari do të mendua gishtin mirë në kokën e tij dhe më u ndal pak me Allahu xhallahu xhallala dhe më pastrusin sinqeritetin. Dhe vallahi nëse i lexon njëri sin definicionet e sinqeritetit, nuk e di kush ka mundësi me garantu për vetveten e tij se ka arritur sinqeritet. Do s'allahu sa xhallahu xhallala e ka mohue se kush nuk vjen te Allahu me zemër të pastër s'ka më shpëtuar illa men et Allahe bi kalbin selim. E nuk shpoton tjetër, ka thonë Allahu gjallu ala, vetëm sajë qka ven me çka? Me zemër kristal. Me zemër kristal. I bën të imi e ka thonë, kjo ajetë, në ban me dje, se Allahu kur ka thonë, kush ka me shpotu në akiret, s'ka përmen asë namazin, dhe asë zeqatin, dhe asë një vej për prej vej për vetë mdoja, po s'ka thonë kush ven të Allahu me zemër të sinqertë. E nuk ka dëshim, Se zemra e sinqertë kërkon me shqit dhe me shëshit dhe me ullumtu shumë ajefërët sinqertëve. Ajefërë është ka e sinanë vetëm Allahun gjëlle vë ala. Ta të i bënkajimi. Fe uve gajetu kullu matlu. Allahu është sinimi i zdo kujna. Allahu është sinimi i zdo kujna. Ve kullu mahbubin la ju habbuli ejlihi fe me habbetuhu ana unë um adhap. Gjënë da shuri çka nuk duhet por hirr të Allahut nëse e don dikant e nuk e don por hirr të Allahut xhallawala se me habbetu ana dashuria për ta kam u tkthi në dënim dashuria në ta për ta kam u tkthi në dënim uadhab dhe dhimbje kam u tkthi e ti e kundërtie andaj kjo o shijuën në në botën çka jetojnë ana kur e kenë dashh dikant jo për Allahu në është tkthi bumerang Na është këthi bomërëangë, vette me Allahun kër të lidhësh, nuk këthejet kërë gjo prapsht. Nga se Allahu gjellewala është ajtili, la ju khajjibo, rajaj e abdihi nuk ja humbë, shprejësat robit të tina, ve kullu amelin la ju radhuli eqlihi të hua dajë. Gjdo vepër, qka nuk bëhet për hirtë tëftirës Allahu gjellewala është humbje. Nga mujna mu lohtë së të dushë, nga mujna mu gjërësitë së të dushë, nga mujna me mu sakrifikoë së të dush Edhe mujna mi mashtru ropë të Allahu Jelle wa Ala Se e na në të devot shumë E na e na njërës të mirë E na e na ku ta di qka Po Allahu Jelle wa Ala qka i thua Allahu Tebareke wa Teala Kur thuje ketvej përse kiba për mua Merë dhe futu në zjarë me këta Andë është ka thëtë robja të herë Ehleke anni sultani Që shka thënë Allahu Jelle wa në surën El haqa Mu murë gjdo kompetenës Tashë së më përmashtruoj kërkan Mu murë gjdo, gjdo kompetenës Skamo kompetenca as pak. Kompetenca tjat në dorën e Allahut xhallahu xalla tani. Se Allah është Malik Yawmid Din. Prandaj, çdo shori, çdo vaj për shkak se nuk sinuhet Allahu xhallahu xalla, ai ti nuk ke një besimin si duhet, s'ka mundësi me sinu Allahun. Ai çka sa një Allahu, çish ka me dashur Allahun. Ai thua, si ti mundi me dash di kan se di kush është ai. A parafiterohet në logjikën. E shëndosh, me dash di kan me të orë dikush, duje filonu pëse me dasht? duje po s'kivë Allah i mundësi me dasht andë e ka thonë i mënkajimi dhe palë sa e të uhidit është njohja e emrave dhe të cilësive të Allahu Gjellewala s'kivë so, mundësi me dasht dikan, për e ditë kush ështaj ne e dojnë Allahum se, se njofë në Allahum kryusi absolut a i cilë në jepë jetë dhe në merjetën andë e Allahu Gjellewala ka popitjen kejfe të këfurune billahi ve kuntu me muatën E si ka mundësje i njerëz me më hua Allahun, a ju i nikon të vdekur. Fe ahjakum, a ju kanë gjallë juve, ju ka dho, ju ka dhonë jetë. Njerë i nikon, se ka përmenë Allahu gjellëvala, fillimishti i nikon të vdekur. Shë so se në konë kur gja. Si konë, a e ki ditë e se ki me dalë në dënja? Qëli për neve e ka ditë se ka me dalë në dënja? Kur kush? Fe ahjakum, a ju ka lindjë juve, thumë me ju mitukum, e a i papja u merë jetën juve. Andhe Allah dhe të këjfe të këfurun si mëni me mëhu Allahun aju këdhan juve jet Andhe Allah i vangë të pitje për mëja ngrit vët dijen pësim të orit dhe me punu vetën për Allahun Jalla Jalla wa'la wa, wa kullu qalbin la jesilu ilaihi fa uve shqqiyun mahjubun an sa'adetihi wa falahihi është gjëzajmër shkësështë të lidhër ma Allahun Jalla wa'la wa është pribuar prej lumë të risë të tina dhe shpëti me të tina Andhe Allahun Jalla wa' dhe mahjubon dhe yobesimtar dhe mëkatart kanë mëkon të privuën prej Allahu xhallahu ala se ne shohin Allahu xhallahu ala dhe ai është i privu me dhunja theme ya shu an dhikri rabbihi fa inna lahu maishatan danka Allahu xhallahu ala ka thon dhe kush ia kthen shpinën udhëzimit të tem, librit të imë fa inna lahu maishatan danka kamja boye të vështir edhe pse ai ka bollëqe në tefsir ka ard edhe pse ai ka bollëqe jetën e ka të vështirë e kush ka munëci si, më bërë jetën të gjonë Allahu Jelle Vala e la bi dhikri Allahi të tëmëin në lqulub të zemëra kush në ka kriju Allahu Jelle Vala e si që tësohon bi dhikri Allah me përmendjën Allahu Jelle Vala aji qëli nuk ka munëci si, me përmendjën Allahu Jelle Vala shpesh dhe jua e ti gjem pëngesë përmendjën Allahu Jelle Vala dhe ambicja ti është të dopt në mësimi fes, në fesë Allahu Jelle Vala aji është Sa Allahu nuk e privon robun e vet nga përmendja e Allahu xhallahu ala. Ibn Qayyim e ka thon këta. Ka thon ai i cili e gjën vetvetën, ka pengesa me shkuka Allahu, ka pengesa me përmendjen e Allahu. Ezher jumi duke mësua fen Allahu xhallahu ala, let ai është një rrizik të madh. Pse? Ka thon Allahu kur edoni rob, ja ban dashur fenetin e tina, përmendjen e tina. Me pas Allahu xhallahu ala dhe mbi qitirën Allahu xhallahu ala vazhdimisht. Dhe ndërzej gjetina është si zemra e tij. Mundo zemra pak çka vot me zemrën. Shkon zemra. E kështu është edhe me shpirtin i cili lidhet me Allahun xhallahu ala. Prandaj let meditoje ndëjoni për neve. Se sa jina lidh me Allahun xhallahu ala. Gjashtë ti tash kompetencat shkoputën. Ehle kesultania shkoj kompetenca jeme. Tash kompetenca është në dorën e Allahut xhallahu Jallawala. Andaj qethon Ibn Qayimi, Allah e mëshëron, feleisa wara'uhu subhanahu ghaie tun t'tlob. Dhe s'ka diçka pas Allahu Jallawala dhe pas Allahu Jallawala diçka mund të mo kërkuh. Çka mund të mo kërkuh pas Allahu Jallawala njerëzit. S'ka pas Allahu diçka. Allah është më i madhi e të mëjve. Wa laysa dunhu ghaie ilayha al-muntaha. Dhe s'ka di kush që mund të më morë çështet e rob vendor. A ka mundësi dikush mishku mi gjiku këto varezat e cilat në ishofna? Këta varezat e cilat jam përplot me njerët të cilat kanë jetu si na. Kanë morfrim si na, kanë posë shpresa si na, kanë posë lakmija si na, kanë posë epshe si na, kanë mendu gjatë si na. E kështu me rau, krejtë që ka na neve në funksionon të runi dhe shpirti, edhe ato i kanë posë vallohi, edhe ato i që ka dekdje, edhe ato i që ka na përret neve. Këto miliona vareza, a mundë dikush mishku mi gj Ata qadan Ibn Qayimi, nëse don me ditë dhe me tubo donjë arrafsh, bani krezi si ku to njerëz që ka isha gjallë, sigurisht ato që janë të vdekur. Se përfundimisht kanë më shkuar si dhe si ata sigur sigur ata shka kanë shkuar. Gjithna këtu që janë nën këta që e shofna këtu, po për, është përfundimi. Ai është te Allahu më përfundu. Te Allahu xalla xallawal, andata Ibn Qayimi, s'ka mundësi të di kush tetë të më përfundu. Andaj ka thon Ibn Hazmi A shikoni ata që dashurohen shumë. Po pa më parasisht është bashkorte apo është i dashur familjar apo është shok. Ka thonë a dashurohen njerëz me shpirtra apo me trupa? Ka thonë argument se njerëzit duan me shpirtra, jo me trupa. Para ush argumente momentin që vdes njeriu, i dashuri, më i dashuri i ti tij shpejton me me shtinvarr. A mund dashuria a la lahet për ta? Dashuria a la lahet për ta? A mund çka ban? Shpejton me shtinvarr. Edhepse e ka da është dhe i dje, është kënaq me ta. Mirë po shpejtonë mi afud trupin e tina në varë. Edhe e qënë të Allahu Gjellewala. A da i këto skenare, qëka na i jetojna dhe i shofë na përdit, nuk banë mushtirë ga fila dhe mushtirë indeferent. Dhe këndë se na është largë, na jena largë sojna. Jo dhe Allahu Gjellewala e ka bo e gjelin të mshëftë. Rahmet për neve, rahmet për neve. Dhe para me ndo, ti me pas dit datën kër ki me vdek. Kishe me jetuë e i pikluëm vazhdimisht. Po kja rrahmet për neve, mirë po kja nuk ban neve me na bojnë diferant. Po me ditë se Allahu Jalla ve'ala, atat që e ka bojnë më shirë për neve, e ka bojnë që nëjtë jetojnë pak rahat, po mos me ahruë Allahun Jalla fi ula. Wa tahte hada sirrun adhimun min esrarit tëvhid, dhe të di mën qajimi kushe kupton këta mirë dhe kjo është një sekret për sekretet të e tauhidit. Andaj e përmend darkë fjalë Tay ibn Qaymit, që në mesën e kësaj ligjëratave të thjesimit të Kitabut të Tauhid, kitabu të tadinas të së çka mësojnë në ato. Na mësojnë për Allahun xhallahu ala. Atiku përfundon gjithçka. Atiku shkon besimtari dhe ja jo besimtari. Ja ayuha al-insanu innaka kadihun ila rabbika kadhham famulaqi. Allahu xhallahu ala. Yoras s'ka thon o ti besimtar, por ka thon o ti njeriu. O ti njeriu ka thon, Oti njeri". Oti njeri ka thon ti e të lodhë, shumë i të punua. Këtë hanë, punë, vashdimishtë ki punë. Dhe kanë thonë, djetartë, e ka përmenë, me kastë, Allahu gjellë, wala, wa sinon, s'ka thonë o t'i besimtarë, po o t'i njeri. Se gjithë njerëzit mundohën me arritë diçka. Allahu ka thonë, thëmulaki, ama kime taku Allahun. Pa tjetër kime taku Allahun, gjellë, gjellë, wala, wa andaj kujdes. Pas të e dhoti, i mënkajimi, wa hua enël kalbe lajes të k ولا يطمئن ولا يسكن الا بالوصول اليه زيمرا nuk çetçohet dhe nuk rahatohet dhe nuk e ka plon gazllimi, lëqësia dhe, dhe rahatia shpirtërore vetem se me Allahu xhallahu ala dhe vetem se me Allahu tebaraka we taala wa kullu ta ma siwahu mimma yuhibbu wa yuradu famar'a fmuradun lighayrihi do da gjithçka çka duhet prej dashurive duhet me çënë lidhur por i rit Allahu xhallahu ala jo mundosh me vetë mos e duj dikan fërcë është ai po duj e pse por i rit Allahu xhallahu ala edhe nëse zgjen arsye me dash por i rit Allahu xhallahu ala mos e duj ngasët kthehet çka në ane kam u tkith ti në dënim dhe në, përseku, në përse, përsekutim në përsekutim ndaj teje edhe ajo është e domosdoshme kam u tkith nga sallahu xhallahu ala e ka bë ligj pastaj Ka thonë Ibn Qayimi, in fi al-qalbi shu'atan la yalmuhu illa al-iqbalu ala Allah. Ka thonë Ibn Qayimi, ne zemra ne zemër ka shumë shpërndarje, shpërndarje, shumë rrugë, nuk i mledh, pra dëshira ka shumë. Ka shumë dëshira, nuk i mledh këto vetëm se drejtini ka Allahu xhalla wala. Njeriu apo ka shumë dëshira. Allahu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, men kana hammuhu al-akhirah kush e ka breng veçahiretin. Allahu gjellewala gjema'a shemlehu Jam ledh punët në një vend Edhe i hec rruga drejt A men kena hemmuhu dënja Shetet Allahu shemle E kushe ka dëshir Flak dënjajën Allahu jesh përndohë më punët edhe kurë qishë Së një qetë Me një pikë, me një boshtë Dhe nuk ra ato atë asë pak Dhe kjo është pe ati kuptimit ma ishet e në banke Ajo jetë e vështirë Njeri keti ka, apet jetën e ka vështirë Mirpao shetani nuk e lek kurrë me bën pikpyetje të mëdha. A thu çka? Çka po puna? Krejt i kam, prap kur jos ska. Po Allahu xhallawale nuk e kia. Allahu krijuesi jot nuk është me ti, andaj ma ishte të ndon ke e këto domosdoshme, jetën e vështirë e ki të paqëtarshme. U fihi wahshatun la yuziluha illa al-uns bihi fi khalwatihi. Në zejmër thotë ibn Qayimin, në zejmër e çdo njeriu ka një zimti, ka një ardhir e nuk e ndryqon këta, dhe nuk e ngushtlon këta, vetë të mse komunikimi me Allahun Gjellewala. Ande Allah e ka bërë peshar në dit, me komuniku me Allahun Gjellewala. Dërsa zemra e besimtari du të komuniku 24 orë, dhe gjdo qasë mukon me Allahun Gjellewala. Andaj ka nëndi sa prej se lejfit, besimtari ban më katë, dhe jo besimtari ban më katë, me gjithë se në sinin Allahun Gjellewala nuk janë njësojtë. Besimtari ban më katë, ndosh ta dhe me jo besimtari njëtin më ka të banë po të Allahus janë të njëjtë pse? kanë thonë se të besimtari vigilenca kujdesi për Allahu të vëzhdimesh tështë edhe dhe dhe momenti kura të bënë më ka të hajë disë Allahute për të e shique edhe friksohë se shë ka me bënë me ta dhe se jo besimtare ka këta që ka pot me s'ka Allah a i vetë të më gjitët në jepshet e ti nda Allahu gjëllavara ka thonë allëzina keferu Të janë, dëse krejtë shumë të mojë e në Kur'an, kush ndalë me midi të mirë. Allahu Gjellar ka thërë, ata shë s'kam besu, kam ja ubo huqë veprat, kam ja uqu huqë, këtë veprat e mira shë e kam bo, dëse kam veprat mira, ja uboj pluhën dhehi. Wa allëzhinë amanu wa amilu s'salihaat, wa amanu bima nuzzila ala Muhammedin, ata shë kam besu në Allahu dhe kam bër vepra të mira dhe kam besuar atë që është dhënë të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe që është hera e haira e parë që ish për mend Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, emri ti në Kur'an, ne emri Muhammed, rasulun Muhammed, çka than Allahu zelalala, keffera anhum sayeetatem. Allahu kam jau shlit kçija. Allahu jorësisht ka thonë kam jau shlit kçija e jo besimtarëve ka thonë kam jau as gjë të mirë. Pse? Për hir të besimit të pastë. Për hir të sinqeritetit të tyre ka vllu në zemrat e tyre. Madhërimi i Allahu xhallahu ala ka qen shumë i madh në zemrat e tyre. Keffara anhum seyyatihim, kan kucia po unjau shli. U aslah ba lahum dhe ja u permision gjëndën e tyre. Këto janë disa sekretet moje as ka si kuptojnë gjithë njerëzit. Disa çka thonë, e pse atë shumë mësojmë sin besimi. Ja pse, në zorës lexojë sura Muhammed, Allahu t'kaldom se. Allahu bashot, ka njerëz që kanë punuar të mira, të mira janë dërmu të punu të mira. Allahu t'ket hoçë ka sa kafaru kambo kufar. O dhei na amenu ata shan besu çka bota me ta. Je u falit kçijat. Andaj dhe Imam Dhaebiu, dhe i mamagme, e kanë transmetuar ni hadith nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ku ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam disa njerëz kanë më dal ditën e gjikimit. Imam Dhaebiu ka thon hadith është sahih. Hadith është i saktë. Kan më dal disa njerëz ditën e gjikimit. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Kan e shpresu Kishim ba ma shumë gjunahe Kënë kësh në kështë nëzitja për gjunahe Kënë kësh në kështë nëzitja për, për gjunahe Po dite në gjikimi Kanë me shpesu të kishim ba gjunahe ma shumë Pse? Kanë thonë sahabët Ja Rasul Allah, bima, janë që ditë sahabët Ja Rasul Allah, që shka munë citi kush Me da dite në gjikimit Kur njezit ka mu qërtu për më katë Dhe kanë më, më më më gari E aj pas ka me thonë Sikur të kishë ba gjunahe ma shumë Q A janë ata njërës të cilet Allahu ja ka bo të këqia të mira. Të këqia të ja ka bo të mira. Ato gjunoje ka në bo Allahu ja lëgarit si të mira. E normal se aji që ka posë të këqia, e Allahu ja lëgarit si të mira, ka me dëshiru me posë ma shumë. Ka me dëshiru me posë ma shumë. Dëse i ka posë 1 milion, ka me posë me dëshirë me posë 5 milion. Se Allahu të mira të ja lëgarit. E gjithë këto pëse bonhëm? Alledhin amenu wa amilu salihati wa amenu bimanu zilala Muhammedin. Ata nëse të kanë besu dhe kanë punu vebrat mira adhurime dhe kanë kristalizu adhurimin e tërën dhe Allahu Gjella wa Ala me sinceritet të plot dhe kanë besu e plot si shka i ka zbrit Muhammedi sallallahu aleyhi sallam. Këto janë trishtilat për më të shëndru të këqijat të të, të mira në ditën e gjikimit. E këto dhënti i ka vetë në besimtarit. Andai doot besimtari me pastrua besimin e tina dhe më u drejtua ka Allahu xhallahu ala dhe më njoft Allahu xhallahu ala dhe kur ta jepsh Allahu xhallahu ala kishka ton Ibn Abbasi zhvoglohet çdo sempara te tjercha ke zhvoglohet edhe kupton çka as dhenjoja edhe kupton aty rani më të madh merr aty rani më të madh çka ndonjoja kur ta krasosh me Allahu i vogël është i vogël Nga se nuk ka mënësi mështimë allahun jalla jalla fi ula vë fihi huznën la yudhibu illa sururu bi ma'rifatihi wa sitku mu'ameletihi të dhe ibn Qajimi dhe zemrën njeriut kao piklim kao piklim dhe është piklimi madh ki njeron të dhe kanë një piklim të madh dhe ibn Qajimi e mohon se besim të ardhë kanë piklim me një kusht thotë la yudhibu illa sururu bi ma'rifatihi e qkaj lë argon ketë piklim? qkaj lë argon ketë piklim? thot nuk ke largon, çka, se gzimi e largon tetar çka posa gzimit me njoftjen e Allahut kush e ka njoftu Allahu xhalla wala i largohet pikllimi i largohet pikllimi andaj thon tabinat sahabe te ki na poket to buzesh sahabet i ki na poket to buzesh pse se ankon me Allahun xhalla wala dorasa naten e kan pasat kohon kur duhet me çajt sahabet to ki na poket to çesh vitim kan çesh pse se këzimin e madhë që kanë pasë ma Allahu në Gjellë Wa Ala së kanë pasë nevoj me qajtë piklimi është largue nga ata wa sidku muameleti hi dhe me trajtuë Allahu në Gjellë Wa Ala dhe musilë ma Allahu në Sinqeritet dhe se ma Allahu s'ka fora nuk ka fora, nuk ka hile ma Allahu në Gjellë Wa Ala wa me këru, me këra Allah, wa Allahu khairul ma kirin Allahu në Gjellë Wa Ala ka thonë njerëzit provojnë me bakur, thë me Allahu wa Allahu khairul ma kirin, Allahu dhe mas mirë dhe me bakur, thë ju kh وَلَّذِينَ أَمَنُوا Më ndohën me maştruë Allahum dhe ata shë kanë besu Ama shka ola e khdawuna illa enfusahum Ama nuk e maştruojmë vetëm se kanë vetë vetën e të tërë Këtë hiqh në varë provoj i hilët kër i kije Këtë hiqh në varë provoj i hilët dhe letë ndihmoj i hilët qëtë kanë me të bëhe para Allahut gjelle gjelle u ala wa fihi qalekun dhe në zemën në njeri ju të kohë shqetsim aja para qëtë këtë shqetsim, aja nuk e para qëtë, aja egziston të kaj, aja egziston të kaj, i njërën të i para, pa marë parasish, i abesimtari, i mëkatari, i devijumi, pa marë parasish, aja para qëtë vetën të lumë të uretë bësqesher, në zemën e ti ka piklim dhe shqetsim, dhe jo rahati, dhe kjo është që Allah e ka të regu, la ju skinu hu e nuk e, araton, nuk e rahaton ata, illa li stima u alej, u el firaru minhu i lej, dhe nuk ke largon këtë vetëm se me u këthit komplet ka Allahu dhe me ikte ka Allahu gjellewala. Ndhe ka tënë Allahu gjellewala vë firru ila Allah. Ikni ka Allahu. Ikni për Allahu, jell... ikni për Allahu të ka Allahu. A dajpe nga meri sallallahu aleyhi sallam ka tënë, e u dhubike minke. O Allah, kërkoj mbrojtën me teje, prej teje. Pro, prej hidrimit tën, tënë me kënatësin tënë e. جل جل والا وفيه نيران حسرات لا يطفئها الا الرضا بامرِه ونهيه وقضائه ومؤانقه الصبر على ذلك الى وقت لقائه الله يا مشروفتي من قايمه صوت يمن قايمه نزام نيريو تا زياره ت حسرته حسرته اشكو نيريو نو كش تي كنص متاش كا يندو عندهاي بسيمتاري بري 6 تيللا وذن دا كا ان تؤمن بالقدر خيره وشرره كلك طومبي غاميد صلى الله عليه وسلم جبريل qëka është imani, me besu e në kaderin, kajri i u e shërri, me besu në kaderin e kajri dhe shërri, ama shërri a i ithtë, vetëm besimtari, e pranën që ështët ithtë, e tjertë, vajtojnë, e tjertë, vajtojnë, e thotë, në zemrë njeri u të ka zjarët e piklimit, qëka ja djegin zemrën, e qësh shuhot ki zjarë, vetëm se më knash me caktimin Allahu Gjellu Alam, me caktimin Allahu Gjellu Alam, الله جل وعلا ومعاناقت الصبر ده ما پرچافو ودوريمن يا يو الذين آمنوا اسبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وي تسلت كنبسو باني صبر ده فرنفت بيتس مباو صبر پر مبايوني مدوريم تفور ورابطو ده باني رباط رون زيم ريوف اي بقيمي كطان اذا ما سي تش نعود زيم الله جل وعلا كطان بان رباط أبا رباط نحن Muslimanët, kër e shliroj një vend, ka nevoj me luftu për me shliroj atë vend. E ma si shlirojot, a ma o qaj qashtu, jo rabi tu, rrujë i kufit. A i më kaimi thot, rrujë i kufinë e në zemrës. Se të janë i pëse ju zhu, shejtanit ka në prit, dhe deri sa të dale frime e fundit për e teje, shejtanit nuk dërzojë. Andaj ima Mahmedin në qastët e fundit të jetë të satina, ka thonë jo, ende, jo, ende. Ala jo, ala jo që e të thonë alo jo, alo jo ka thonë alo gjalliam shëjtoni e të më thonë muë mike oj ma mahmat mike sun dhe viova ka thonë alo jo, alo jo ka thonë dhe i risat dvejnë me latë që aja Allahu gjallavala unë nuk sigurona prejtie andaj shëjtoni nuk dërzot luftën dhe i besimtarët e ajë duhet me përqafu e sabrin dhe duhet mu fërcu e dhe mi bari bat zemrës mi bari bat unëzimit dhe mi arujt kufit vëtë tëku Allah dhe kini frikë Allahu Jalla leallekum të flihun e nëse im ledhë në kejtë qëta ndosh të shpetoni për ndryshe në një rëzik të madhë në një rëzik të madhë pasaj ka thonë Ibn Qajimi, Allah e Moshiroft vefihi faqah dhe në zemë në njeriut ka fukarallak të, të madhë Allahu Jalla e ka bon njeriut me pas fukarallak edhe me pas pasurisat dush ki fukarallak njerëzit matë pasur nuk ngopën Njerëzit më të pasër, familjartë më të pasër në botë, masonat më të pasër në botë, dhe silat zotërojnë me cindra miljardar, prapë nuk janë të ngopur. Fukarallët kanë. Allahu Jalla wa Ala e ka krijuve kështu njeri unë. Ja ju e en nësë, entëm u fukara. Sërën ndronë, kërkush këtë liqë. Allahu Jalla wa ka sërën sërën Muhammed. O i njerëz, ju i një fukara. Fukarajnë. Wallahu huve l'ghani, e Allahu e i pas e momenti s'ka njeriu mu pretendon mu kanë i pasur e kundëstohet me lijën e Allahut Allahu sendra lijën la tabdila di kalimatullah وكان امر الله قدرا مفعوله Allahu ka thon lijë e Allahut ka mendo çfarë çkaqtu Allahu xhalla la tabdil s'ka ndryshim sunnetullah elati xalet fi ibade Allahu xhalla ka thon kja suneti Allahut ç'rri në roptetina nai na fuqaro Athe do të ngajimi, në zemrën e njeriu të ka fukaralloh, la yasudduha illa muhabbatu. E nuk e mbulon kët fukaralloh vetëm se dashuria ndaj Allahut xhallahu ala. Nëse do të mbulojë kët fukaralloh, mos mu të pa kët fukaralloh. Mos më ndiku që fukaralloh ti, në jetën tonë, me dashur Allahun xhallahu ala më shumë ti. Wa dawamu dhikrihi, dhe vazhdimisht me përmendje Allahun xhallahu ala. Nëse nuk mundesh me përmend vazhdimisht Allahun xhallahu ala, çertoje vetveten kontrolloje vetveten se nuk ekipi mund mir me Allahun xhallahu ala s'ka mundi njeriu çka se përmend Allahun xhallahu ala mi pas mund mir me Allahun xhallahu ala s'ka mundsi aj mund të filozofoje e më lomotit e më vështka doja mir po muahbetin e dashur çka e ka çataj do e ai çka e do Allahu më shumë di çataj për mua Allahun xhallahu ala ndër rreben qaimi katfukarak nuk e blecon vetem se përmendja shpesh te Allahu xhallahu ala walihlasu lahu dhe mukani sinqert me Allahun xhallahu ala pa ni fak Pa shtirje, pa shtirje, pa, pa i të regu Allahu Jalla kër një faras grimësën më të vogël të hileve. Sa Allahu Jalla ja'lemu khainet al-a'jun, Allahu Jalla edhe dhe levizën më të vogël të sirit, që akur kush nuk edhe, aji Allahu Jalla edhe. E nuk ka loj me Allahu Jalla, wa e nuk ka loj me Allahu Jalla, e nuk ka loj me Allahu Jalla, e nuk ka loj me Allahu Jalla, e si kur robit me allonë këtë dënjojën, këtë dënjojën, edhe përse njerës bënë të sofa për Këtë dunjohet të diën kaimë me adhanë, wa ma fiha dhe kërëjtë zë bukurime qëka i ka ata, atëi lemtu sëtë tilke alfaqa. Sëmëllot kë fuqaradhak. Sëmëllot kë fuqaradhak, pas me këto që ka i përmendëm. Më dashur janë dhe Allahu Jelle wa Aala, përmendi Allahu Jelle wa Aala, dhe trajtimi Allahut me sinëtëritet. Këto janë që ka përmendi i ben kaimi, për që robi duhet mi pas në parasish, dhe me kristalizoi zemrën e tij në Allahun xhallahu ala dhe më lutut Allahu xhallahu ala se si del para atina dhe s'ka hajgare me ata Allahu xhallahu ala ka thon Wa ma qadara Allahu haqq qadri njerzit se din kush esht Allahu dhe nuk e vlerësojn Allahun çish duat malahum la malakum la tarjun lillah wa qala e çka puna jote se se madhroni Allahun çish duat sura nu Se se madrani Allahun Gjellewala, që ishduhet, Allah e ka qërtu njerëzirë. Mal e kumë, qëka kini? Allahun Gjellewala, sa një mejtë e prinë sabat jepë. Andaj kërë e kam pitë njënin për sëlefit, hajtë përmenë me ndi qka për një mejtëve të Allahut, ka tha më shëllisit. Më shëllisit. Edhe e mërëve është një mejtë të matë të Allahun Gjellewala. Lëvizet e tua, frimarja e jote e lirë. E shumë shum, me shumë për nimeteve qëka ndoshta me ligerata Allahu Gjellewala ka të në më inë ta uddu një më të Allahi la të usuha Sa të doni mi përmen nimete të Allahot së një dilni me një statistik të pion Ska valancë për nimete të Allahu Gjellewala Me gjithë këta njerëzit La jërgjuna lillahi ve kara Nuk e madhrojnë Allahun që gjithë duhet Andaj Allahu Gjellewala ka të në Qutile linsanu ma akfara Malku më qofti në soni Sa këtë sa qafiri madhë që është. Ma e këfa! Sa qafiri madhë që është? Sa mohusi madhë që është? Prej se zgjohot më nëgjes një metët e Allahut vëshdimis rrëdhin të ajë dhaj nuk i dinë, dhaj nuk e falëndarën Allahum gjëlle wa ala për këta një jetë. Dhe, ja përmendojnë a me një fjalë nga se koha edhe uzgjatë, ka thënë Fudejl ibn i Adi Allah e më shiroftë. Fudejl ibn i Adi ka q Shkurt ngjarën e Fudelimin i Adit, Fudelimin i Adit ka thënë Hajdut. E ka përmend historinë e tij na Imam Zahbibiu. Në sier a'lamu an-nubala. Ka thënë Hajdut Fudel ibn i Adit, dhe ju ka dhënë njerëzve në prit dhe ju ka dhënë parë. Ju ka dhënë parë. Dhe në ditë për ditëve i ka pasur disa njerëz tu ik. Edhe i kanë dëgjuar Atashan jo me ftir fodeli me nidin po e zonja ka ne se fodeli ku zonja e vjet edhe ti merr parat ke çka i ki kët fodeli me nidin çka njerzit e din imam te musliman vë ajo është i tij e i ka pasuar disa njerëz tu thon ikse fodeli ikse fodeli ka thon subhanallah njerëz tu ik pi mua subhanallah njerëz tu ik pi mua atë çat shumë e pas na pru gjendjen e poshtër njerëz me ik pi mua dhe një rast tjetër ka shku me vetë në shtëpinë njëjonit me vjedh dhe kan një të e kanë dëgjuar në fjalët e Allahu xhalla wala. Alam yanil lilldhina amanu an taksha' qulubuhum li dhikrilah. Anukja ka ard koha te cilet kanë besu koha ska pa ato çka kanë besu. Qi mos zbut neer për gjithmonë zemrat e tjera kur përmendet Allahu xhalla wala. Ka thon ana wallah, ka thon fudeli, po zot dashar ko. Edhe është distancuë dhe është penduë dhe u bo imam i muslimanve. Dhe fjarë të tira jam margaritarë me të cilat udzo e mina dhe janë udzo gjeneratat e muslimanve. Kjo është për shpresë midhon ati cile ka të prunë më kate. Se mundët mu bo njeri mirë me Allahu në gjellëvala, mirë po nësë është. I sinqirtë me Allahu në gjellëvala dhe i ka frikë Allahu në gjellëvala, Allahu janë gritë pozitën. Ka thonë, fudeli më njadi, la jeslemu leke le kalbuke, hatta la të ubeli min kulli dënja. Ka thonë, fudeli më njadi, nuk shnojshët zemrajote, nuk shnojshët, zemrajote, e ka përsin nuk shnojshët për smundjeve, që ka Allah o si do, prej viruseve, deri sa mës të të interesoje për kur gjopi dënjajës. Pa mënim, robim e një pozit, që ka mës të doje dënjajën heq, zemratina nuk shnojshët. Andaj E kan lutë Allahu në gjellëvala, Allahu mësë më jamorë shpirtin, në bëfasi. Pse? Kan lutë Allahu në gjellëvala, Allahu më jamorë shpirtin, një herë më ja uqun njësë muje, pasaj më jamorë shpirtin. Qëla ka qenë urëtësia? Kanë komentu djetartë, kanë thonë se sahabët, kanë deshtë që para se me vdekë, mushtëri e në shtratë një herë. Dhe me përkujtue vetëm Allahu në gjellëvala, dhe me jabo dunjajës, x komplett. Ska do një, vetëm Allahu Gjellewala dhe me i pasë dhisa momente që moment ka ju mundësot, mësë më konë të angajhum vetëm se me Allahu Gjellewala e në qatë moment me jadhon shpirtin Allahu Gjellewala edhe Allahu ja ka mundësu shumë me i të sahabëve me dhe kështë Pro njeri njeri u të shka do në Allahu jep që ka do në Allahu jep mirë po du të më konë si sinqert me Allahu Gjellewala andaj lusim Allahu Gjellewala nga se kjo keni përkujtim në mesin e legjeratëve të cilat se për çka duhet njeriu mua ngazhu më shumë ti? Duhet të ngazhu më shumë ti për thesarin tënd, për bankën tënde, çka e çon te Allahu xhallahu ala. Çka ki përgatit te Allahu te bareka we taala, dhe mos më të mashtru shejtani me dëmberia. Dhe mos më të hub shejtani ambicën. Dhe mos më të hub shejtani vullnetin që më mësu por hir te Allahu xhallahu ala dhe më kristalizuo besimin tan dhe me besu që shka besu për nga Mehdi sallallahu aleyhi wa sallam dhe mullodh pak ma shum maksimum i qka ki mundësi mullodh besë allahu jallahu ala ka than la ju kellifullahu nefsan illa us'ahe allahu se nga rkon një shpirt për taj mundësive të tina anë dhe ka than sejt kudbi në komend allahu nuk në ka urdhnu neve mi mshu zitit me krije nuk ka dhe një urdhër mshu një murit me krije jo, se të janë hamaqat, janë budalallache Më Allahu Gjellawala ka ardhë me sistem kristal, fitrat Allah, dhe të shmëria e pastor me Allahu Gjellawala, dhe cilën në ka kryu e, e cilën e donë të vërtetën, që e përmendëm se Shekhu lë Islam i Vëtejmije, ka argumentu dersi e dhe përmendëm të dërësi pëngesat e të vërtetës, se njeri ju e dëtë vërtetën. Anda i kipa krejtë tiranat mbot, kur dalin me arsjetu krimët e të tërë, që ka thojnë dhe e vërteta është se, pra e vërteta, e përmendit vërtetën. Dallë më kë i vënë tema ka thonë la yeru l batilu baina l ibadi illa bimazj min l haq. Do sku mund si me çarkullu batili. E kota, në mesin e njerëzve vetëm nëse i vendosni amballazh i hakit. Edhe bidaxhia kur të fola, ai nuk thotën jam bidaxhi. Ashtu që jam të thirtë të kotën, mirëpo ai ta vendosni amballazh dhe një fotografi të vërtetës, do të thënë kjo është rruga e çartë mirë po e është batil, e përme diktu këtë batil, e përme detektu këtë batil, duhu është më lovë, se Allah u Gjellawala artikullin më shtrajt nuk të jetë pëpare. Këtë qëllim parët janë, këtë ras parët janë, mundi jotë, sakrifica jotë. Walledhina gjahë dufina, lëna hdijen në humë subullena. Allah u Gjellawala e ka po këta liqë të prejnë. Ata është ka mundohen për neve, i uzojna. E atë është ka së mundohen, La fi sëkratihim ja mehon Në ddehje në tërë shëtitem Wa dhërëhum Jeëkulu wa jetematta'u Wa julhihimu lë amel Allahu Jalla wa Allah ka të thonë Lejë njerëzit Inorant Le të zbavitën dhe le të arkëtohën Dhe le ti mashtërojën shprejësa e gjatë Fesaufe ja'lemon E kanë me mordhë është Kjo ani kërsnimi ma Luj Arkëtojo Zbavitu Sa dush Provoja Provoja jetën qish dush jetoja Amma Allah ka të thon Oma kanë ne po. Ai moment të shumë i rand, edhe s'kthehet përmas. Qal rabbirjūn, Allahu subhanehu ve te qethon, njeriu moment të shka i, i vënë me laçje, më ia morr shpirtin, shka thot vet një fjalë. Allah këpru, e ka prur, dëshirën më të flakshë ka qenë njeriu. Cëllën e ka rabbirjūn, ktham edhe nëjë rrezë Zot. Kel la kurse s'kthena. Si Inna kalimatun huwa qailuha, kjo vjen në fjalë shka i thot, ama nuk i merret parasisht. Wellai u dhanuu lehum fe ya'tadirun, sure mursalat. Allahu ka thon dhe nuk ju japna mundësi as mua të të para mendo sa sa pozite rond skenë rond Allahu s'ka mundësi as mua të të apo njeriu kur ban faj çka do baram ta ta paraçëseri në laç ka ajo çka do të më thonë se o oh, zot gabova s't'ap lej Allahu më fol zguzon më fol wala hawla wala quwte illa billah a ndaj robe le të bëma pak më më çam besimtarë të bëma pak më më çam deri të kushtojë rondsi nisimet afaisallahu xallahu xallahu mesruzetetin kul me kulmen e mesruzitetit dhe ta dihet se allahu xallahu xallahu për të cilstitina të frimareve të tira wa nauddu lahum adda allahu xallahu xallahu sura maryam ka thon frimaret natyrën e umrua wa la uddu lahum adda frimaret i numëron allahu xallahu xallahu kur ta morë çalla është e fundit sa i keni milana demilan sa i ki ti numëron allahu xallahu xallahu انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا الله وكفى اتي شوفين تششات شوم لارج اما انا اشوفنا شوم افر كتبان لي جت الله جل جلا جل وعلي اسمه الله جل وعلا جت نajo pe kuptimit te fes Allahu جل وعلا ashtu si zon Allahu جل وعلا اسمه الله تبارك وتعالى صدنا سوja fe na pejgamberit sallallahu alaihi wasallam eti laj zbrit wa ma yantiqu ani al-hawa eti skafol kur nga epshi etina in huwa illa wahyi Nuk është qëtër fjalla për nga Meri sallallahu aleyhi sallam, vetëm se shpadhe lusim Allahu në gjellë wa ala, që të një pastrojë zemrët të tona për gjdolloj e pëshit të cilat shifët të cili, nuk shifët lusim Allahu në gjellë wa ala, që të një kristalizohje fejën ton, dhe të takojnë Allahu në gjellë wa ala, bi kalbin salim me zemrët e pastor, vë sallillahum ala nabijina Muhammedin, walalihi vë sahbihi e gjmajnë.